Assassin's Creed III Nari Tavoy O Aragami 2 Tots aquests videojocs s'han creat a Catalunya i tots són presents en Nova Pantalla una exposició que té l'objectiu d'ensenyar el procés de creació que hi ha al darrere d'un videojoc donar a conèixer els perfils professionals que hi participen i, segons Marc Cangrill, un dels comissaris de la mostra, fer una celebració de la indústria que hi ha a casa nostra. Volem mostrar a tota la societat el que s'està fent aquí, creiem que és molt potent, creiem que és necessari que la societat catalana, no només els videojugadors, que ja ho tenen més o menys clar, conegui el que es fa aquí, tota la creativitat que hi ha. Per fer-ho, l'exposició convida els assistents a submergir-se en aquest món a través de l'experiència, de la interactivitat i de la immersió. Nova pantalla, fuig del text i vol arribar tant als aficionats del videojoc com a aquelles persones que mai s'hi han acostat. Però tot el que hem pogut transmetre amb la museografia, amb els interactius, amb les instal·lacions de tota mena, doncs ho hem fet així perquè creiem que és molt més a amè, molt més divertit, a la mostra es vol reivindicar el vessant més social del videojoc i explicar que també formen part del sistema cultural. La, la literatura o el cinema tothom té molt clar que generen una conversa, no? té uns mitjans especialitzats. El videojoc també ho té, però és que sobre pots compartir la partida eh, tant en persona com per internet i això encara fa més potent aquest sentiment de comunitat la indústria del videojoc a Catalunya està en constant expansió i és un dels territoris capdavanters d'Europa. És l'inici d'una nova pantalla.